пояснила стара. «На своїх кидається». «О, звірієш тут!» закричала від плити Лідія. Кожне лізе і кожне питає, що та як получилося. А я звідки знаю, як. Це дієц сестра повинна дивитися. Це її справа. Харчі пробувати. З неї нехай і питають. І ще з Ольки Куховарки. Вона шеф. Вона і відповідальна за столовку. «І ти, вчителька, щоб слідкувати за своїми вилубками буржуйськими!» А то всі в кущі, а мене до слідчого! Я посудниця! Мене можна й ногою! Ось вам!» Лідія скрутила дулю і тиснула нею в повітря. «Ось вам! А ти де лазиш?» До кімнати зайшла травіата з торбою. «Я котика годувала!» Носив в сумці, зразу всяку, котиків корме, а тоді питається, чого люди дохнуть. Ось тобі все. «Гомонися, літко!» — суворо звеліла мати. «Дай попоїсти, полюцький. Неси сюди мою. пом'янемо безгрішні душі рано вмерлих». Лідія вийшла. «Я сама, як узнала, повіриш, ніч не спала». Це ж тепер до прокуратури тягатимуть. Лідія повернулася з пляшкою, витягла гранчачки, налила всім. На Звіробої, повідомила бабця, давайте вип'ємо, хоча гріх це, вона перехрестилася. Мамаша на старість літ до релігії вдалася, у церкві тепер працює. Бач, і спецодяг видали, гмикнула Лідія. Надіється, відпустять гріхи тяжкі, аж труситься. Осечина труситься, бо на ній Скаріот повісився. А мені нема чого боятися. Я своє життя чесно прожила, не опаскудилася. Завела. Не завела, а правду кажу. Не зважайте на неї, усміхнулася літка. Чого не п'єте? «Даруй їй, Господи!» – не відає, що говорить. «Ну, царстві небесне діткам покійним, земля їм пухом!» Стара випила. Лідія чарки не торкнулася. Зірка пригубила. Травята маленькими ковточками, мружачись з утіхи, вицмулила. «Лідко, ти чого?» – здивувалася мати. «Мені не можна!» «Слухай, я давно за тобою помічаю?» «Мамо, за собою помічайте!» «Травко, а твоя муля-мамуля жива?» «Муля померла!» Промукала травіата, жадібно дивлячись на пляшку. «На то немає ради? Сама живеш чи когось прийняла?» «Сама!» Довірливо посміхнулася травіата. «За мною гійка доглядає». Літка пильно поглянула на травіату. «А ти, травко, квартиру приватизувала?» поспитала. «Гійко!» Безпомічно подивилася травіата на зірку. «Приватизувала?» неохоче відповіла зірка. «Що, зірко, хочеш підлататися?» Щоб тобі квартира залишилася, – підкусила баба Надя. Більше не наливайте, – стала зірка. Нам треба йти. Слідча переклала стосик світлин. Зірка веде травіату за руку, годує її пиріжком. Ви сприяли влаштуванню на роботу до ліцею психічно ненормальної голуб? Ось довідка з психдиспансеру. Ви за мною стежили? Зірка кивнула на світлини. Ще ні. Я слухаю. Сприяла і сприятиму. Допоки мене. Вона працює прибиральницею. Вона не є небезпечною. Ви олійник посудницю влаштували? Так. Колись наші батьки разом працювали і жили в гуртожитку. Подруга дитинства потребувала моєї допомоги.